What most women a Hát ha belehallgatnék a saját műsoromban, és abban ilyen zene szólnak, akkor azt hinném, hogy ez nem az én műsorom. De ha felvenném orsonod rá, akkor azt gondolnám, hogy ez valaki másé. Már amikor megengedi az időm, meg az időjárás is olyan, akkor Banksit, vagy Banksiről olvasok, és most az a zenei világ, ami következik, az nagyjából ez a street art workerhez kapcsolható. Nem minden, de zömében Itt nem rész lesz az okokból Füriás balás kimentette magát és én hagytam magát mármint, hogy őt kimenteni így aztán 7 óra 32 percig 38 percünk van ami hihetetlenül sok bármivel eltölthetjük, Zene van 061 168 Ez a telefonszámom, ahol elérnek Fogalmam nincs van, Tehát tegnap előtt volt A lányom anyjának a születésnapja Emlékezetem szerint De erre nem teszem le a nagy esküdt, Akkor 16 a 16-a van Ha pedig ma 16-a van Akkor nagyjából két és fél hét Fog még eltelni a ez időjárás jelentő csatornám szerint, hogy a hőmérséklet ismét eléri a 20 fokot. 2, fél hét. Most például a mínusz 2 és plusz 3 fok között van a hőmérséklet. Ez napközben egészen 8 fokig felmelegszik. A vérzetünket támogatja a sütőnap, más ellenben pedig csökkenti a folyósél. Csak hogy kiegyensúlyozottak legyenek az időjárási viszonyok! Én nagyon bírom azt a networket, amit a fejfeje csak kialakítunk! Erre valamikor hangosan voltam büszke, most csendben. Jelentősége az önök számára akkor van, hogyha erről szó is eshet. Így most csak ennyit, hétfőn talán többet. Az, hogy nyithatnak a verandák, vagy nem verandák, hogy mondják, terasz. Arra nagyjából úgy tekint ez a társadalom, mintha. Ennek van valami szimbóluma. Már nem nyolcra kell haza menni, gyerekeknek, felnőtteknek, hanem tízre. Aztán lesz olyan, hogy soha többet nem kell, hogy haza menjenek. Lemennek gyufáért, és soha többet nem mennek haza. Volt már ilyen, az nem időjárással volt összefüggésben, de hát Nézhetjük az egészet a végeredmény oldaláról. Megengedik, akkor küldök a sláviknak egy esermet. Kíváncsi vagyok, hogy válaszol erre. még egyet a Balonyi Krisztinának altörölve. 0619 Szeretnének velem tereferélni, krécselni, beszélgetni, akarják-e hallatni a hangjukat, énekelni, verset mondani, panaszkodni, felvágni. Csak úgy dünjögni, dünj Lát egy 911 168. A CD-nek a borítóját nem tudom be lehet -e hozni képben, majd megmondja az operatőr, ezt eredetileg a Bengsi csinálta. En, ennek jön most a második trackje. Már el is múlott 7 óra 1 perccel 06191168. Egy olyan frappáns kezdéssel lehetett volna elkezdeni a beszélgetést, hogy fú! Tegnap ugyanis Vitézi Dáviddal együtt sajtótájékoztatót tartottak, és a sajtótájékoztatójukról mind a ketten a saját Facebook oldalukon megemlékeztek. Vitézi Dávid a kommentek között kapott egyet, amelyben a frizuráját és a kinézetét kifogásolja egy úriember, amire kétszer is válaszol. Először egy majmot mutat, majd némi szöveggel angolul, a, majd arról tájékoztatja a nagy érdemét, hogy az elmúlt időben olyan mértékben el volt fogalva, hogy nem állt módjában fodráshoz menni szemben. Füriás Balázsjal, aki nagyjából egy héttel ezelőtt, amikor kinyitottak a fodrászatok, meglátogatta Laci-t erről külön. Van egy ilyen Laci Balázs. Szia Laci, a Balázs jellegű találkozó, amiről a Facebookon beszámol. Külön film is van róla. Ba -ba -blee, ba -ba -blee, ba -ba -blee. Kinek van ide van ideje és mit tart fontosnak? Egy műsor, amely megkülönbözteti a fontos a fontos talantól, vagy legalábbis feltünteti, vagy legalábbis tüntet. Szeretik ezt a zöldet, ami ezen rajta van itt. De e meg nem esznek. Fura ízlésük van. Itt lesz hatháziákos. Én ezzel a műsor struktúrával, valami most van, ha ez egyáltalán műsor és struktúra. Ha valaki ennek egy műsornak van struktúrája, akkor tűnkösdék számolok vele. Turbán 5 hét. Május 19-éig hosszabbították meg a veszélyhelyzetből adódó izébizéket. Addig biztos lesz, lesz kejfejöncsi, már ha meg nem halok, vagy ki nem rúg a Milkovics. Az ellenkezője kicsit valószínű csupán. By the way, én meg vagyok elégedve a tulajdonossal, ez ritkán szokott előfordulni. Aggódom is emiatt. Egyszer a végén még kormánypárti leszett. Anyám élnek, békülnék, vele. Váltottunk zenekart, ha nem vették volna észre, de mintán eddig se érdeklődtek az iránt, hogy mi szól, most sem mondtam meg, hogy mi szól. Már 10 perccel múlott reggel hét óra. Most feltehetnék valami eldöntendő kérdést csak annak érdekében, hogy telefonáljanak, de nem teszek fel csak ennek érdekében eldöntendő kérdést. Úgyhogy ha nem telefonálnak, bennem nincs hiányérzet. Ha lenne, azt látnák rajtam. 0 8 168 Hogy volt egy munkatársa, talán a Spiritek spirit szemmélemény, egy fiatal fiatal fiú, aki, aki egyszer be is ült az adásba, lehetetlenül beszélgetni. Külföl, eredetileg külföldön tanult, talán Berlinben, nem tudom, emlékszem pontosan, filozófiát, idegen nyelven is, és aztán valamilyen családjó miatt halasztott, nem, nem tudom, hogy azóta mi van vele is. Mostában több jutott, hogy ezt Erről valami... Egyrészt nem a Spirit FM-en volt, és nem Berlinben tanult. <gül> a filozófiát a... tanult, az a Filozófiát viszont. tanult, az kétségtelen tény, és annak ides most már lassan másfél éve, és Pogány Ádámról van szó, Pogány Áldám. Györgynek a fia, és ő volt a civil rádióban, az én a hangmérnököm a szónak abban az értelmében, hogy bot csinálta, egy kizárólag miattan vállalta el. És hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Nem csak abból adódóan, hogy korosztályát tekintve tőlem távol volt, és a műsorom iránt mérsérkelt érdeklődése volt, bár amikor együtt dolgoztunk, akkor volt. De az apjából adódóan aztán a személyem és a műsorom iránt is lett érdeklődés, és aztán ő ugye egy hihetetlenül érdekes személyiség, bár mindenki hihetetlenül érdekes személyiség, csak nem mindenkire mondjuk ezt, de itt nagyjából meg is kell állnom, mert hogy a személyiségi jogok azok úgy diktálják, hogy ennél sokkal többet nem mondjak róla. Nem is biztos, hogy örülne neki. Lehetőség, de, de, de, hogy, de, de hogy, hogy, hogy, hogy ő, már mint az Ádám, Ön miatt vállaltál ezt a munkát? Hát erre, nagyon egyszer... Valamit, hogy... erre nagyon egyszerű a válasz. Ugye én olyan szegényházakban dolgoztam, ahol a hangmérnöknek a biztosítása az nem volt egy könnyű dolog. Általában ezek a rádiók, ezeknek volt valamilyen csúcsideje. A csúcsidőben biztosítottak számukra hangmérnököt, mint például, aki most a klubrádióban sokat szerepel és már riportokat is készít de a szélsőséges időkben, mint amilyen a reggel volt, amely egyébként ezekben a rádióban hol ki volt használva, hol nem, nem volt egyértelmű, hogy biztosítani tudnak technikai személyzetet, és így aztán meg hát arra külön pénzt kellett áldozni, valamit legalább, hogy a közlekedés, vagy a benzin, vagy valami fedezve legyen. Tehát ennek következtében... Ezek, ezeken a helyeken az, hogy az embernek legyen egy olyan segítség, aki a technikai dolgokat megoldja, és technikai malőrök e, mindenhol voltak. Az elmúlt időben messze ez a legjobb hely e tekintetben is. Ennek következtében egy olyan emberre volt szükség, aki nem egész, nem csak egyszerűen gombokat tudott nyomogatni helyettem, hanem adott esetben a repülőgép szárnyán tudott e, turbinát javítani. Az, ez még érdekes, az, annak fényében, hogy a filozófiát e, tanult eredetileg ennek, ennek a kettőnek semmi köze nincs egy másodott, arról volt szó, hogy ő, ö, sajátos okok miatt, kicsit ilyen ködös, de ennél többet most már nem mondanék, akkor egyébként elmondta, ö, visszajött Angliából, és egyrészt pénzt kapott érte, másrészt pénzt kapott érte, harmadrészt erre kérte az apja, és akkor kötélnek át, elég hosszú időre kötélnek át két menetben. Sertem ez egyértelmű volt csak ha az érdeklődési körét tekintve mondhatom, hogy ez nem így nem így egybe, egybe esni, hogyha valaki a filozófia iránt érdeklődik, az ilyen szintű ismeretekkel üli. Is. De ez lehet ugye én. Ez, ez kinézett rasszizmus, vagy ez orientáció hát, Ez igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen Ez a kicsen sem néztem ebből a filozófusból, hogy tud csapot szerelni. Hát azért ez nem pontosan ügyű. Hát, Valaki kíváncsi arra egyébként, hogy beavassam műhely kitkomban, be egyébként könnyen lehetséges, hogy itteni fiatalokat is beavatok, hogy miért véget a beszélgetés, szívesen megosztom, de ha valaki más miatt telefonál, hajrá! 061-911-168, 7 óra 22 van, olyan nagyon sok idő már nem maradt. De az akkor ma a 2021 április 16 a péntek van a pontos idő, 5-5 perc múlva lesz reggel fél 8. Ez a kejfej Jancsi. 061 9 111 168 Ez a szlávik, János, és most engedélyt kell kérnem, amiben nem vagyok erős. Utálok engedélyt kérni. Sajnálom. De vannak olyan emberek, akikkel a kapcsolat azért szakad meg, mert olyan mértékben egyoldalú a másik iránti érdeklődés, amely egy permanensen visszatérő részemről az irányába való érdeklődést követ, ami kizárja annak a lehetőségét, amit ön mond. Sajnálom. Ezt ne sajnálja. Hát, illetve sajnálhatja, de... Ez egy olyan dolog, hogy ahányszor Lázár Jánosnak van egy nagyobb ívi megnyilvánulása, mindig eszembe jut, hogy megkérdezem, hogy mi van vele. De úgy alakult a személyes életünk, ugye az egyebek között az én létezésemnek a hozománya, annak az összes pozitívumával, negatívumával együtt. Most éppen a negatívumáról beszélgetünk. Ezek olyan személyes kapcsolatok, amelyben vannak olyan események, amelyek kizárják annak a lehetőségét, hogy az ember műsorban elhívja őket. Természetesen a privát team is se találkozik velük, hiszen, hogyha privát team találkoznának, vagy beszélgetnének, akkor egyébként ez a fajta megkülönböztetés nem jönne létre, de mind a kettőnek van annyi, hogy anyukám mondaná a rovásán, ami kizárja. Ez mondjuk a Lázár a... esetében azért furcsa merült, ugye, egy politikusként könyvelték el, de közöttünk volt egy nexus. Igen, uh... tudom. Én ezeknek a nexusoknak nagy jelentőséget tulajdonítok. Én nem e, nem létező emberekkel beszélgetek, én húsvér emberekkel beszélgetek. E, Navras és Tiborral is most beszélgethetnék valamiről, amit, ami, ami az ő életében változást okozott, de nem beszélek róla, ez a kettőnk kapcsolatának, magájellegű kapcsolatának a következménye. És visszaélnék azzal, e, hogyha én erről kérdezném őt. E, Ebben én forradalmian újat alakítottam annak az összes pozitívumával és negatívumával, amit egyébként a nagy érdemű, tehát akik engem követtek tévé, rádión, zömében valószínűleg értettek, akik visszajelzést küldtek erről, azok mind félreértették és mind rosszindulatúak voltak. De aztán az ember megtanult ezzel együtt élni, hiszen nem ennek volt jelentősége. Ne. Amelyben ők felvennék velem a kapcsolatot, én azt gondolom, nem követtek el egyikőjük se olyat, ami miatt én nem mondanám boldogan azt, hogy találkozom velük, és itt is megjelhetnének. Ez meg a másik dolog tudja, vagy ki tudja már hanyadik, hogy ugye ezek mind olyan kapcsolatok, amelyek a munkám révén jöttek létre, mondjuk a bakácsal sokkal régebben, de az is munkaügy volt, a Lázár is munkaügy volt, tehát ilyen nem munkaügyes kapcsolatok nem jöttek létre az életemben, a barátaimat miután elvesztettem, a munkám révén nem lettek új barátaim. Jó, hát én megértem, megértettem, köszönöm szépen. Úgyhogy én megértem a hiányérzetét. Néha. Igen, érdekes érdekes figura, színes, érdekes, és, hát, igen, is, igen. és mindenről a véleménye van, még ha nem is ért vele, akkor az ember, de érdekes és színes figura, hogy szerettem a rádióba. Értem. Nem csak önnél, nem csak önnél máshol is. Most mondhatnék valami mondatot, de meg... Úszom, hogy ne, ne kelljen utána azt kérdezni, hogy én ezt miért mondtam. Ugye jól emlékszem, hogy Szlávik János. Kriszta és önök. Kívánok, Jó reggelt kívánok, János. Jó reggelt kívánok. Milyen helytel volt? Jó, még, még nincs vége úgy, hogy még nem tudok teljesen múlt időben hát, beszélni róla, de dolgos. péntekig. Dolgos, dolgos, dolgos. Európa kulturális fővárosa más máshogyben, mert... Igen. Mert összes papíral csak szerettem volna elküldeni egy e-mailt. Ugye, valójában ugye... Én a vitrai azt tanultam, bár előtte is volt rá képességem, hogy amennyiben az ember feszélyezettséget ér ez a, a riportolányán, akkor feltétlenül kérdezzem meg, hogy mi az, ami foglalkoztatja. Beleért, vagy izzad, és akkor ajánljuk fel nek, hogy leveheti a zakóját. És akkor... Ugye annak a függvényében, hogy az illető mennyire laza, vagy mennyire képes engedelmeskedni egy ilyen felszólításnak? Azért általában megszokták mondani, hogy valami foglalkoztatja őket, de mindig zavarban vannak, mert azt gondolják, hogy ezt nem mondhatják el. Ebben az esetben arról van szó, hogy én, um, én erre mindig nagyon büszke voltam, és a, a létett, tehát maga a Kejfejancsi létezésének az egyik legnagyobb titka volt. Uh, ez uh, olyan, hogy egyszer a Kalipszó rádióban, Valamit meg akartam kérdezni, az még az időszámításunk előtt volt. De meg akartam kérdezni valamit Presser Gábortól, akinek nem tudtam a mobilszámát, akkor nem volt még ilyen internet, ez a 90-es évek, és helyen volt. És egy kérdés is kérdést csináltam, abból fél hétig tartottam is, hogy vajon én fél hétig kapok egy visszahívást a presszertől az ügyben, hogy én mit szeretnék tőle. És ott hét környéken nagyon csalódott voltam. Lehetséges, hogy ez más számára egy pimp dolog. Én azon valamit lemértem, és én felt permanensen versenyeztem az életemben valamivel, amit egyébként vagy az élet biztosított, vagy magamnak találtam ki. És akkor ez egy, az egy fontos dolog volt, hogy ez nekem sikerüljön, és valamikor fél hét előtt hívott fel a presszer, hogy szóltak neki, hogy én keresem, mondjam már meg neki, hogy miért is keresem, és az mérhetetlenül jó érzés volt. Ha most visszakérdezné, hogy miért, de nem tudnék jól válaszolni. Ez valaki érti, érti, ha nem érti, nem érti. A ladányben énekese szüleit beoltották, és két különböző vakcinát kapott, a szülei, és uh, utána nem jól érezték magukat. Uh, a ladányban énekes, ez szerintem azért jó néhány évvel fiatalabb, mint én, de ezzel együtt idős szülei vannak, 80 körüliek vagy talán a fölött, és ő uh, aggódott a szüleiért, emlékezetem szerint mérges is volt, és valamilyen módon megtalálta a média, vagy a Facebookra írta ezt az üzletét, és onnan vették át, vagy valahonnan a média szert az információra, amit egyébként az énekes meg is erősített, és én, szakemberekkel a legtöbbet ezekben a, periódus, ebben a periódusban nyilvánvalóan a Covid-ról beszélgetek, és Duda Ernőnek a héten felvetettem, hogy ez szakmailag mennyire megalapozott, és hogy ő ez mit szól, és ha nem is ledorongoltad, ő azt mondta, hogyha van is, érti a problémát, de ez, ez nem ezzel van összefüggésben. Nem emlékszem mindenre pontosan, nem azt szeretnék újabb és újabb kiigazítást tenni, de teljénap kaptam egy hosszú levelet az énekestől, aki egyébként megkereste a sajtót, vagy akit megkeresett bizonyos bejegyzése után a sajtó, és elmondta erről a beszélgetésről a véleményét, hozzátéve, hogy engem valami írdatlan ideje húsz éve követ, aztán nekem fel is rémlett, hogy volt közöttünk egy vagy két levélváltás, ezt követően megkereste a professzort, hogy beszélgethetnénk-e, reagálhatnánk-e erre a levélre, ami egyébként az ő tevékenységével volt kapcsolatos. Az este kilenckor volt, én egy 70 éves professzorral beszélgettem Írtam neki, hogy időnként önnek is írok, hogy létezhet-e az, hogy mi most beszéljünk, akkor fölhívott, és akkor beszélgettünk egy negyed óráig. Mielőtt lett volna a pandémia, én azt se tudtam, hogy létezik olyan, hogy Duda Ernő, és nagy valószínűleg Duda Ernő se tudta azt, hogy én létezem. Azóta ez egy olyan kapcsolat, hogy e, már ott van a határán annak, hogyha lehet utazni, és nem csak teraszon enni, akkor Szegedel nyilvánvalóan fogunk enni egy halászlét, hogy megismerkedjünk, mert a fiával már megismerkedtem. Egyáltalán ez az egész rádiózás tévézése számomra egy ilyen nagy ismerkedés, de ezt ön pontosan tudja, hogy egyébként nem lenne a magánéletben is találkozásunk, ez ugye az én mániám, több-kevesebb sikerrel, inkább kevesebbel, de hát a hatásfok az nyilvánvalóan nem lehet százszázalékos. És aztán egy negyed óráig beszélgettem a professzorral, Uh, és miután utána elolvastam uh, még egyszer azt a levelet, aminek kapcsán este beszéltem a professzorlában, benne volt, hogy Szlávik Jánost megkereste, ő privátim, hogy uh, a szüleivel kapcsolatban uh, szerezzen információt, hogy mit kell ilyenkor tenni, és azért kalaplevéve álltam ezelőtt, hogy valaki a szülei iránti aggodalomban ezt teszi, és nyilván hát nyilvánvaló, hogy, hogy, uh, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy, hogy meg tudja, hogy ez most, uh, ezzel kell-e valamit csinálni, vagy sem. Uh, Más ügyben megvolt a szláviknak a telefonszáma, és én reggel küldtem egy SMS-t neki, hogy... Um Rendelkezésre tudné állni az ügyben, hogy milyen tájékoztató tevékenységet folytat ő a nagy nyilvánosság előtt, és az e-mail valahova eltűnt, és még a ketünk beszélgetés előtt el akartam küldeni, egyébként is emiatt késtem egy percet, és ha most visszakérdezett volna, hogy mondja a fiala magának, tulajdonképpen mi jár a fejében, akkor ez járt volna. Ezek olyan dolgok, amelyeket a barátnőm se tud elviselni, mert ugye azt látja rajta, hogy ezeken a dolgokon nem jutok túl, akkor azért kell. Egy viszonylag hosszabb idő, hogy átengedjen magamat annak, amire egyébként éppen szükség volna. Függetlenül attól hogy szerintem amit elmondtam, az nem volt hülyeség, de egy talán nem olyan kapcsolatban lévő emberrel, mint ön, nyugodtan visszakérdezhetné, hogy mondjam nekem ehhez miközön van, és hát arra nem nagyon tudnék mit mondani. Azt mondanám, hogy semmi, csak úgy gondoltam, hogy elmondom, de gyakorlatilag minden beszélgetés ilyen. Hát gondolj el, hogy nagy Kati egyszer csak azt mondaná Orbán Viktornak, hogy örülök, hogy ezt elmondtad, de én erre nem vagyok kíváncsi akkor milyen képet vágna a miniszterelnök, holott ezek teljesen emberi dolgok. Tehát én azt is tudtam mindig elképzeltem, hogy eljön valaki egy interjúra, és ezt csak azt mondja, hogy fiala, hát képzelj el, tegnap kiderült, hogy megcsalt a feleségem, figyeljen, én most enne, er, erről, erről szeretnék beszélgetni, mert engem ez zavar, és hát, és akkor azt mondanám, hogy jó, hát én a pandémiáról szerettem volna beszélni veled. De hát ha erről akar beszélni, akkor erről beszél, és nem fogom neki azt mondani, csak azért, mert eltér a témától, hogy ki van lökve a műsorból. Mi jár az önfejében? És hát engedélyt kell kérnem, normális dolog maga szerint, csak hogy ugye beszélgetni egyébként nem olyan nagyon nehéz, csak érdeklődés kell a másik személyérent. Ő meg tudja azt magyarázni, hogy mi alapján kell, nem a Fidesz alatt, bármikor, Enge, emberektől engedélyt kérni arra, hogy nyilatkozhassanak. Ez talán azért is jó öntő kérdezni, mert létezik az, hogy ön is annak idején főnökként engedélykötelessé tette a nyilatkozást. Igen, meg tudom érteni. A hierarhikus rendszerben abszolút meg tudom érteni, mert, mert a hierarchikus rendszerében azért hierarhikus, azért van szigorú alá hogy valamilyen egységességet mutasson kifelé. Ugye ez teljesen más, mint a alapon működő rendszerek, az állami az tipikusan ilyen hierarchikus és ezt két okból is, két okból is fontosnak tartom, hogy abban az esetben engedélyköteles legyen a nyilatkozat. Egyébként sok esetben a bizottság, az Európai Bizottságon belül is engedélyköteles volt a nyilatkozat a biztosok számára is, hogyha meghatározott Brexit, meg meghatározott érzékeny politikai témák van. De azért tartom fontosnak, két óval. Egyrészt azért, mert ne legyen már olyan, hogy egy sértett beosztott äh, frappás és lákszartik sajtónyiratkozatokkal teljesen alás a főnökének a, a, a tekintélyét, vagy akár az egész intézmény tekintélyét. A másik pedig az, hogy ami nekem mindig is az elvem volt a közigazgatáson belül, hogy lehetőség szerint ne a kormány is nyilatkozzanak, azért vannak a politikusok, hogy ők nyilatkozzanak, mert mert egy kormánytisztviselőnek nincs benne tehát nem kell a. Felelősségi, nincs benne felelősségi körében az, hogy miatt tegyen. És itt nagyon nehéz elhatárolni mondjuk, és itt most nem a járványról beszélek, hanem általában a közigazgatás működtetését belüli témákat, nagyon nehéz elhatárolni, hogy mi az, ami közigazgatási téma, és mi az, ami politikai téma. Mert képzem lenne, hogy azt mondjuk, hogy persze egy kormány tisztíselőnek nem kell engedélyt kérnie, mint egy szakmai kérdésben való nyilatkozat hoz, de a politikai témákban engedélyt kell kérnie, mondjuk. De hát azért ez nagyon, nagyon elvékonyodott el ez a határa kettő között, és, és egy kormány hát ezt van, aki áldásként, van, aki átokként fogja föl, de én mindig úgy voltam vele, hogy egy kormány tisztíselőt mentesíteni kell a nyilvánosság előtti szerepléstől, mert a politikusok vannak azért, ők nekik kell vállalni a felelősséget, a nyilatkozatokért, a döntésekért, azaz a, a nyilvánosság felé a politikusnak kell megjeleníteni egy, egy mondjuk a közigazgatás, egy hierarchikus szervezetrendszert is. Járványhelyzetben emellett még szerintem az is van, ez egy rendkívüli állapot, tehát itt nem lehet azt, hogy mondjuk két orvos ugyanabból az intézményből elkezd vitatkozni egymással a nyilvánosság előtt, hogy melyik a jó, melyik a nem, mert ez akár pánikot is elvédészet. Elvileg igaza van, de ugye a gyakorlat pedig azt mutatja, hogy az könnyen lehetséges, hogy az engedély kötelezettség egy ilyen tiszta szituációt hozna létre, de... Ebbel együtt nem mindenki ebben a hierarchiában van, és orvos, és egészségügyi, és megszólal, és a politikában is vannak egymásnak feszülő pártok, és másodpercek alatt az a gezemice helyzet, amit ön egyébként teljesen érthető módon el akart kerülni, másodpercek alatt kialakul, és és sose felejtem el, ugye én 1998-ban már egy meglehetősen aktív pari voltam, és ez egy enyhe kifejezés, és pontosan emlékszem arra, hogy a Fidesz 98-ban, amikor először került hatalomra, akkor az így a világán, a kezdet-kezdetén, ez valamikor talán szeptember lehetett, Mindent engedélykötelesét tett, tehát kialakított egy olyan szervezetet és kialakított egy olyan mechanizmust, hogy tisztában legyen azzal, hogyha egyébként egy kormánypártot kérdeznek a kormányzásról, akkor olyan nyilatkozók legyenek, akikről ő tudja, hogy nyilatkoznak engedélyt, kapnak rá és utólag tudják, hogy mit mondanak. Talán fél évig, tartott. Igen, hát benne van. Ugye egyrészt, egyrészt nem szokatlan ez, hiszen, hogyha valaki egy multicégnél dolgozik. Jó, de a multicégnél nem is fél évig tart. Tehát azt sose fogom elfelejteni, hogy futott és nem sikerült, és utána már csak részlegesen tudta alkalmazni. Igen, igen. Ugyanakkor én úgy gondolom, akkor másik oldalról közelít van a dolgot, hogy az, hogy egy cél elérhetetlen, bármilyen okból is, az nem teszi értelmetlenné az az elérés értett erőfeszítéseket. Ezt minimálisan se vitatom, viszont az, a, annak érdekes lenne megtudni az okát, hogy miért nem futott neki még egyszer úgy, hogy sikerüljön is. Tehát amit ön mond, abban tökéletesen... Hát, én igaz... sem tudom megmondani, hogy találgatni tudnék, de azt meg tudom mondani, a magyar társadalom általában nagyon kevéssé alkalmas egy mondjuk egy japán vagy egy koreai típusú fegyelmezettség. Ő nekemben teljesen igaza van a magyarok általában, vagy itt, á, magyarok olyan nincsen az örkény, hogy a magyarok és magyarni, De például pontosnak lenni az szintén nem erősége ebben az országban élőknek, és ugyanakkor mégis vannak olyan szituációk, ahol pontosak, a legkülönbözőbb okok miatt el tudják magyarázni, és egyébként amikor ezek a kötöttségek nem vonatkoznak rájuk, akkor non késnek perceket. A látját, egyébként, hogy én ezt jeleznék. Igen, én ezen nagyon sokat gondolkoztam, annak idején még biztosként is, akkor azért, mert sokat repültem. És mindig, amikor leszálláshoz készült egy repülő, egy olyan országban, amelynek a, a, a nemzetéről mondjuk nem vagyunk, meg, vagy nem a pontosságáról és, és, és precizitásáról nem vagyunk meggyőződve. Akkor gondolkoztam el azon, hogy milyen érdekes, hogy egyébként van egy nemzet, ne nevezzük most meg, teljesen mindegy, akik, akik a mi megítélésünk szerint abszolút hányavetiek, slendriánok, rendetlenek, pontatlanok, és a többi, és a többi, és mégis egy repülőtér, le- és felszálló forgalmát, ami azért oké, okay, automatizálva van, de hát azt is azért karban kell tartani, meg oda kell figyelni, és a többi a hiba meg tudják oldani, hogy ez hogy van, hogy van együtt egy nemzetben a totális, nem rendetlenség, de vagy a totális lazaság, vagy hogy nevezzük ezt hétköznapi, mondjuk így, hogy ne legyen sértő, hétköznapi lazaság, és bizonyos munkakörökben pedig az elképesztő precizitás és pontosság, hogy ugyanaz az ember, aki mondjuk egy egy, egy atommak kutató intézetben, vagy egy repülőtér irányító 10 tizedmilliméternyi pontosággal és tizedmásodpercnyi vagy századmásodpercnyi pontosággal tudja végezni a munkáját, az egyébként otthon meg nem tudom, órákat késik egy, egy találkozóról, vagy, vagy nem intézi el a saját ügyeit, vagy nem. Tehát hogy ez, ez hogyan jön össze az emberi természetben, vagy egy társadalmi szinten ez, hogy vannak -e rendetlen társadalmak, ha vannak, ugye ott volt a Csernobyl-színű dokumentumsorozat az HBO a, annak idején, ami, ami, ami tökéletesen megmutatta azt, hogy a szovjet rendszernek a rendjánság, vagy nem is tudom felelőtlensége hogyan vezetett el egy atomerőm katasztrófájához, katasztrofájához, miközben ugyanaz, ugyanaz az orosz, vagy ugyanaz a szovjet társadalom elképesztő tudományos bízmányokat is elért, és hihetesen precíz munkákat is elvégzett. Tehát, hogy beszélhetünk-e ilyen értelemben Slenzián társadalmakról, hogy minden társadalomban vannak emberek, ilyenek is, olyanok is, és az majdnem vak szerencső, hogy sikerül -e megtalálni a megfelelő pozícióra a megfelelő embert. Ezzel elgondolkodtam, erre nem fogok tudni válaszolni. Azt tudom, hogy nagyon ritkán fordult velem elő, hogy. Tehát utoljára a szocializmusban volt talán olyan, hogy az ember így a kávon alatt elkapta, ha magára hagyták egy főnök szobájában, és mellette volt a Friderius. Számos műsor készítettünk együtt, és akkor különböző embereket felhívott annak érdekében, hogy olyan beszélgetéseket folytasson, és aztán rögzítsen később, hiszen a kávonal önmagában kevés volt, azt be kellett kapcsolni, egy, vagy egy rendelkezésre kellett utána állni egy, egy stúdióban is ugyanannak a, a lehetőségnek, és a általában már nem kávonalon hívta az ember. Szerintem számos ember számára nem is érthető, mi az, hogy kávonal. Tehát konkrétan elki nem magyarázni a lányomnak, hogy mi az, hogy kávonal, nem érti. Um, hogy, hogy olyan emberekkel beszéljen, akik egyébként elérhetetlenek voltak. Um, ma inkább arról van szó, hogy az ember uh, ha valamiről beszélget, vagy valamiről beszélgetne, mert foglalkoztatja, mert az útjába került, akkor, akkor azért uh, leszámít olyan eseteket, amikor objektív nehézség van, illetve távol van, vagy nem tudom, összevesztek. Azért azt továbbra is nagyon rosszul tolerálom, amikor valójában elérhetetlen az illető, nem hívják vissza, illetőleg engedélyköteles, és azt az engedélyt nem kapják meg. De hogy most itt maradjak az engedélynél, én a COVID-járvány idején számos embert kerestem meg, akiket engedélyezni kellett volna, senkit nem engedélyezte. Igen, ez a tehát Még máshol beszéltek, tehát valaki megírta nekem, Igen. hogy kiszámíthatatlan, hogy őt hol engedélyezik és hol nem, mert közben az illető meg elkezdett velem levelezni, privátim. Csak hát nyilvánvalóan nem fogom kiadni. Sőt, ugyanez az ember azt ajánlotta, hogy keressen meg Facebookon, Írja meg a kérdéseket, Facebookon fog válaszolni, és azt olvassam föl. És akkor arra gondoltam, hogy ez olyan, mint valami ellenzéki tevékenység, hogy én nem valamilyen ellenzéki tevékenységébe akarom vonni ezt a COVID kapcsán fontos embert, hanem beszélgetni szeretnék vele, és lám neki van olyan fontos, hogy velem beszélgessen, vagy hogy ezeket az információkat átadja, hogy em megmutassa nekem ezeket a kiskapukat, de számomra az egész annyira diszonáns volt, és annyira használhatatlan, annyira bonyolult, hogy nem vettem igénybe. Értem. De hát ez, ez, ez, tehát, uh, igen, ebben, amit az elején mondott, az, az, az úgy van. Tehát más szerintem az, az el elvan, miről én beszéltem, és más a gyakorlat, ami egyébként megborúsul jelen esetben, mondjuk a járvány kapcsán. Én ennek is értem a, a racionalitását, a döntéshozók részéről, de, de ma már technikailag gyakorlatilag minden, minden hogy nyilatkozott tilalmat vagy engedélyeztetési eljárást ki lehet játszani, hát akár a közösségi médiával, akár, akár bárhol máshoz, igen. Tehát azért az, abban egyetértettünk, hogy a koronavírus járvány rendkívül egyszerű. Amikben... minimálisan se fogunk. Tehát, e, e, volt olyan illető, aki azt mondta, hogy szívesen állna a rendelkezésemre, de nincs ideje. E, és e, anélkül, hogy én kamerával bementem volna az ő munkahelyére, én ezt e, tökéletesen értettem és akceptáltam. De ideig is el kell tudni jutni. És eljutunk ugyanoda, ami az önnel folytatott beszélgetés sorozatnak talán a legfontosabb eleme, hogy hogy egy politikusnak nem mondom, hogy kutya mert tulajdonképpen mindenkinek kutya kötelessége. Egy cipész, cipész is elmond, azt kérdezem, hogy ne haragudjon, de mit csinált maga ezzel a cipővel, hogy ez ilyen jól működik? És akkor egyszer csak azt mondja, hogy nézz, ezt, leszettem, azt, átrottam, azt, felragasztottam, azt, megkötöttem, azt, megvartam. És az ember egyszerre csak ott áll, és azt mondja, hogy hát van itt a cipőnek egy szerelmese, és mindig ide fogja hozni a cipőjét. Nekem ilyen van ilyen cipősz, Cipészem a 13. kerületben, aki egy zseni, aki olyan tud megreparálni, amely konkrétan ránézésre javíthatatlanok, és az ember élvezettel veszi át nem csak azt a cipőt, amit egyébként filére javít meg az illető, Isten tudja, hogy milyen okból, mert pénz nagyon szokott érte kérni, de egyben el is magyarázza, hogy mit csinál. Számomra a magyarázat, az, hogy valamit elmeséljenek, az akkor is rettenetesen fontos, ha két hét múlva rákérdezek, és akkor azt mondja, na de fia Lász, én két héttel ezelőtt elmondtam, és azt mondja, hogy ne kavin tanin elfelejtettem, elmondanám még egyszer, és akkor van, aki elmondja még egyszer. A politikusnál ez ugyanolyan, nem teszek különbséget cipész és politikus között, miközben azt gondolom, hogy a politikusnak nagyobb mértékben van ilyen kötelezettsége. Igen, ebben teljesen igaza van, de igen, igaza van, pont. De a, nem, de várják, Azonban a, a, a ezt járvány.. Ezt otthon vagy iskolában tanították önök. Ezt poklában sík, tudom, csak ilyen Pavlový reflex, két ugrott fel bennem, hogy ugyanakkor, akkor tényleg igaz, ugyanakkor, okay. a Koronavírus járványnál viszonylag hamar eljutottunk oda, hogy ugye a kormány szándékosan gyilkolnak embereket, hogy felelőtlen magatartásával emberek ezreinek halálát okozza. Ezzel mi, mi, mi, mi a magyarázni való? Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy most akkor nem, nem egy olyan fajta vita folyik, mint mondjuk Svédországban folyt a koronavírus járvány első időszakában. Nyári immunitás, mi lehet, mi lehet az alsó küszöbértéke a nyári immunitásnak, érdemesen megkockáztatni azt, hogy nem, nem zárunk be semmit, mert kialakul a nyári immunitás, stb. stb. Az kell egy svéd valószínűleg, hogy ezt a vitát bele lehessen folytatni, illetve egy olyan alapvető társadalmi bizalmi szint, amely feltételezi az egymással szemben, a vitában egymással szemben álló parterekről hogy egyik sem akarja a másikat meggyilkolni, vagy felszámolni az adott közösséget. Nálunk ez a társadalmi szint, a társadalmi bizalmi szint ma nincsen meg. Nem tudunk olyan értelemben vitát folytatni a kormányzati politikáról koronavírus járvány idején, hogy, hogy az racionális vita maradhasson, és a választó polgár érdeklődve forgassa a, a, a, az újságok lapjait, hogy na hát, na hát, ez ezt mondja, ez azt mondja és hogy egy racionálisan térlegelve úgy dönt, hogy szerintem ennek a nincs, Nem, nem itt dühött táborok feszülnek egymásnak, mindenkinek apokaliptikus képei vannak. Az egyik, hogy, hogy oltás ellenes az ellenzék, a másik, hogy nem egy kilkos a kormány, és ebből adódóan itt nem lehet olyan, olyan racionális vitát folytatni, és sajnos ebben attól félek, hogy benne van, vagy belecsúszhat az egészségügy is, tehát az, az orvosok is belecsúszhatnak, még ha nem akarnak, akkor is ebbe az értelmezési keretbe, és az közelebb nem is a megoldás volt, adott esetben éppen csak hiszterizálhatja a közélet. Ritkán szoktam ilyesmit tenni, miközben benne megvan az a képesség, hogy egyszerre csinálok valamit, és látom magam felülről. Én most eldöntöttem, hogy végighallgatom Önt, addig fogom hallgatni, amíg lenne viszi a hangsúlyt, ami rám nagyon ritkán jellemző. És közben számoltam, hogy hány alkalommal szólhatnék közbe. Ezt egyébként szívesen tanítanám is. Most úgy tűnik, hogy lesznek ismét fiatalok, akikkel együtt lehet majd működni, de már a legelején szólhattam volna. Ugyanis. Egy megkerülő kérdéssel élve, azzal ugye tisztában van, hogy a saját táborának védelme érdekében is ezt én tökéletesen értem és akceptálom, de nem fogadom el. Önnek szelektív az emlékezete. Sokszor szelektív az emlékezete. Kinek nem? Annak, aki gőzerővel van azon, hogy az igazság derüljön ki független attól, hogy az neki érdekében áll -e vagy sem. Ez egy olyan képesség, amivel nem rendelkezik mindenki, önpéder rendelkezik vele, én is rendelkezem vele. Az egy nagy kérdés, hogy tíz esetből hányszor dolgozik vele, miközben könnyen lehetséges, hogy annak a csoportnak, annak a közegnek, aminek a tagja, nem érdeke az, hogy erről az igazságról beszéljön. Érti, amit mondok? Hát próbálom érteni, és próbálom is korrigálni a szeretném. Mondom, érteni, de, mert, mondom, de mondom a konkrét mondja. példát természetesen, hiszen Igen. nem mondanám ezt, hogyha nem lenne konkrét példa. Ugye a vakcina infókat, vagy nem tudom ezt, hogy hívják, ezt először és utoljára a, bonyolult, a legbonyolultabb nevű minisztérium első emberek Kásler Miklós cselekedte, aki olyan mértékben nem állt rendelkezésére előtte soha a sajtónak, hogy amikor egyszer csak még a Covid legelején, talán február volt, vagy március legeleje, nem emlékszem rá, utána lehet nézni, amikor az első ilyen vakcina info volt, azt még Kásler Miklós tartotta, és akkor még jelen újságírók is. Hogy mivel volt kapcsolatos a kérdés, arra se emlékszem, de akkor is volt egy-két kardinális dolog, és feltettek kérdést, amire nem válaszolt Érdemben Káster Miklós, és a újságírók már csak ilyenek újra és újra visszatértek erre a témára, köztük például Danu Anna a népszabától, aki az egyik legfelkészültebb, ha nem a legfelkészültebb politikus, újságíró, aki ráadásul a saját személyt soha az életben nem tolta előtérbe, Kés csoda volt, hogy elment egy ilyen dologra, ő nem szokott általában ilyen tájékoztatókon részt venni, de nyilvánvalóak már volt annyira fontos neki, és a népszavának is, hogy kérdezzen, és Káster Miklós semmi más nem csinálja mint hogy felhívta a nagy érdemi figyelmét, hogy erre a kérdésre már egyszer válaszolt, de arra nem volt hajlandó, az nem volt hajlandó belátni, hogy először se válaszolt rá, és aztán ez számára egy olyan iszonyatosan kínos élmény lehetett, hogy soha többet nem állt rendelkezésére a sajtonak se a vakcinainfos, se máshol. A helyét Müller Cecilia vette át, aki hát hozzá képest egy zseni, eh, ahogy nyilatkozik, másokhoz képest most nem viszonyítanám, de ott egyszer is mindenkor valami úgy éget le, hogy szörnyű volt látni a romjait rettenetes volt látni. Ez csak kis kizálog azért mondtam, hogy visszakérdezni, hogy én ezt miért mondtam, hogy ez a nemzethalál, mert abban van önnek tökéletesen igaza van, hogy ma már nagyjából nemzethalál áll szemben, nemzethalálal vagy nemzetvédelemmel, a szónak az egészségügyi értelmében, de ennek meg volt a kezdete, és a felelősség mindig a kormánypárton van, mert az ellenzék nem kormányoz, és a kormánynak mindig rendelkezését, de mindig kell egy olyan nagy vonalúságot biz... rendelkez... Olyan nagyvonalúsággal rendelkezni, hogy az összes negatív kudarcot figyelembe véve, bár pozitív kudarc nincs, hát az összes kudarcot figyelembe véve képes felülemelkedni azon, amin van, elfojtja magában a negatív érzelmeit, és miközben utálja a fialát, a Danó a Kovács Robit és a Robert Gidát rendelkezésükre áll. Ilyen kormány Magyarországon, amióta én újságíró vagyok, egyáltalán a újságíró vagyok, még nem volt. De ez mennyiben támasztja alá azt az egyébként igazállítását, hogy szelektív a memóriám? Annyiban, hogy mire ez a nemzethalál, tehát ezek a, ezek, a, ezek a gigantikus poszterek és faliképek kerültek egymással szembe, azt megelőzően lett volna egy olyan helyzet, ahol ha tájékoztatják a nagy nagyérdeműt, akkor ez a helyzet Há, nem jön létre. Szerintem nem. Tehát nem akkor viszont nem szelektív a memóriám, hanem más gondolok erről. Én azt gondolom ilyen, erről, hogy a tűznek is. van egy fészke. Ha azt a fészket Igen. időben elkapják, akkor az a tűz nem terjed el. Lecsi ez... ott? Igen? Mint, mint volt gyakorló miniszter, vagy mint, mint politikai vitákban aktív résztvevő, tudom megmondani, de a tűzfészke nem volt. a tűzfészke akkor lett volna ott azon a sajtótájékoztatón, ha ott azon a sajtótájékoztatón, a svéd egészségügyi miniszter jött volna el, és ő viselkedett volna így. Tehát eh, amit ön felhány most a, az akkori emberi erőforrások miniszter, mostani is, az, eh, az szerintem nem, nem, hogy mondjam, persze ebben vannak személyi források is, de az a magyar politikai kultúra része is, tehát a, benne van az a harmadik tapasztalat egy jól kiépített és jól rögzült tapasztalat, hogy reménytelen elkezdeni egy racionális vitát. Én, én voltam így, én csináltam ilyen racionális vitát, ahol én megpróbáltam végig a racionalitás talaján maradni, és a vita partnereim pedig fokozatosan csúsztak ők maguk is át az irracionalitásba, és próbáltak engem is átolni, és most nem a felelősségüket akarom hangsúlyozni, hanem azt, hogy a magyar kulturális minták. Milyen mértékben tolják el az irracionalitás, vagy az emocionalitás vagy az apokaliptikus víziók irányába a legegyszerűbb politikai vitákat is, hát még amikor ilyen tét tétje van De, tehát Hollandiában, Svédországban, Finnországban, lehet, hogy máshogy van. Magyarországon ez sajnos nem, nem abból adódóan, hogy ott akkor egy sajtótájékoztakor oszul sikerült, hanem abból adódóan, hogy... Az elmúlt 30 évben, de valószínűleg mi hosszabb időtárban is visszafelé, mi állandóan apokaliptikus vízióban kodnak. Ez könnyen lehetséges. Ezzel együtt én azt gondolom, és a működtünk beszélgetés sorozata ezt is mutatja, lehet ellenek küzdeni, tehát ezt nem kell tudomásolni. Igen, ez Igen, így, hát így van, de nem tudom, hogy én kommunikációs térben, tehát mi én mindig azt szoktam nézni, amikor megszelenek a, a, a médiában az interpretáció ja mi beszélgetéseinknek már ott látszik, hogy, hogy mennyiben hangszerelődik át egyébként ez a beszélgetés a nyílt kommunikációs tétel. Igen. De az is következmény. Tehát ö, igen most arra nem térnék át, mert ugye azt én kevésbé művelem, és ennek következtében most nem lenne elegáns arról beszélni, de értem, amit mondok, de most ha csak a kiinduló pontról beszélek, arról, ahogy mi beszélgettünk, tehát meg hát önmagában tudja, ön, aki azt mondja, hogy háttal nem kezd mondatot, Ön azt mondja, hogy én felhánytorgatom ezt. Nem azt mondja, hogy visszaemlékszik rá, azt mondja, felhánytorgatja. Márpedig a felhánytorgatja az egy olyan negatív kifejezés, amely önmagában alkalmas lenne arra, mert ön miniszterelnök helyettes volt, és én volt a miniszterelnök helyettes, és az anyám azt mondaná, hogy hogy lehet így beszélni a navracsics Hát a navracs is az egy miniszterelnök helyettes volt, amire azt mondaná, anyámnak én meg a key vagyok. És anyám azt mondaná, hogy hogy lehet összehasonlítani a kettőt, és anyámnak azt mondanám így. tehát nincs különbség. De nem arról van szó, mint a seregben, hogy a tábornok a a is, én meg izé őrmester vagyok, és hogy beszélhet az őrmester így a tábornokkal. De nem felhánytorgattam, felidéztem. <gül> elnézést. De de ne ne... Ne... Kérdünk ilyen sotziolingvistikai kurvissává. Igen, de ennek van jelentősége, ön pontosan persze, tudja. Persze, Persze, persze. elnézést pont... a felhánytorgatás. Ne... Másikét ne... nem, elnéz... nem kell, hogy elnézést, de akkor, amikor én például felajánlottam embereknek azt, hogy ilyen dolgokról beszélgessünk, boldogan vetették bele magukat, és igénybe vették a szolgálataimat, és pontosan amiatt ért nagyon hamar véget, amit ön mondott, mert azt mondták, hogy fiala, az az étterem, ahol úgy kell viselkedni, amiről maga beszél, olyan egy van Magyarországon, én az az egy is konkrétan magával működik, az összes többi helyen nem ez van. Minek tanuljak én meg egy olyan kommunikációs technikát és egy olyan beszédmodort, amit egyébként a magával folytatott beszélgetésen kívül sehol nem kell alkalmaznom, sőt Adott esetben kontraproduktívá válik, és én kénytelen voltam meghajolni, ami nem azt jelenti, hogy én külön vagyok, mint a többiek, mindenféleképpen más, és kisebbségben vagyok, tudomásul vettem. Amilyen szerencsém van, fönnmaradtam. Ez egy evolúciós csoda. Igen, nekem ez, ez, ez, ez megy. Ez a fajta beszélgetés sokkal természetesebb, mint a, nem tudom, hogy nevezzük a másikat. Meghalt törőcsik Mari? Igen. Igen most küldte a Krista. 24. pont hozta. Igen. A Hung Törőcsik olyan nemzet színész és a Nemzeti Művész a vajon színjátsas felehetetlen alké között a Nemzeti Színház pénteken az MTV-vel. És tudja, milyen szöveggel küldte el ezt a Kriszta? Azzal a hogy ennél nagyobb is van, ami könnyen lentes, hogy a mi kettünk beszélgetésre vonatkozik, amilyen szövegető sose küldött volna, de nyilvánvalóan hogy megrázta a Törőcsik Mari halála, amit hogy engem is megrázén. nekem a Törőcsik Marival a legfantasztikusabb élményem az volt, mi ismertük egymást, amikor egyszer felajánlottam neki a villamoson. Az mi kettünk ismeretsége alapján, vagy ismeretsége alapján, hogy elviszem a szatrait haza. Ez nem volt olyan nagyon régen, amikor a rádió Q idején volt, és akkor mondta, hogy oké, okay, és akkor hosszú, tehát 20-30 percig együtt voltunk, már a határán volt annak, hogy felhív magához, de mondta, hogy nekem el kell mennem, és so se fogom elfelejteni. És a körhinta itt van előttem. Itt konkrétan láttam a Sósimrével. Hm. Önnek van élménye a törötség Marival, a színházban? Nem ismertem, nem ismertem. Nem, nem, sősöm, én ez közvetve is Egy fantasztikus nő volt. És az a, az a születésnap, amit rendezett a Jordán neki, a Nemzeti Színházban, a Hirtling ot hasalt előtte, egy szerelmet vallott neki, vagy valami köszöntőt mondott, ha egyszer híres ember lennék, és valami kerekén fordulom lenne, biztos, hogy a Jordánt kérném meg arra, hogy rendezze meg a születésnapomat, de hát ilyen jelentősen sosem lesz. Csak az, a, ezekről a születésnapokról jutott eszembe a Jordán, akiket szeretett, azoknak egészen elképesztő születésnapokat tudott rendezni. Köszönöm a rendelkezésre állás, sajnál, hogy ilyen szomorú véget ért. Köszönöm szépen, és hát kellemes, hogy Önnek is, viszont Kis türelmet fogok kérni, most elküldöm ezt. Megpróbáltam a mentett e-mailt, ilyen, hogy mentett e-mail nincs, de elküldöm ezt az e-mailt, aztán felé van valós Rest. Ha akarnak, hívjanak föl, de közben e-mailezni fogok. to left Nem tudom, én nem tudok, hogy e-mailt hogyha elküldtem, akkor ez hol a van. Ha azt kérdezik, miért nem csinálom késő, vagy minden nem bízom másra, akkor mind a azt mondanám, hogy ez lehetetlen. De most fel kell hívnom... ...falusan, felestem, hogy ...késésbe. Fogok esni, már benne vagyok. Elküldött... Én. Halt a törőcsik. Mari, most írta a barátnőm. Igen, én olvastam már majdnem Jó reggelt. Jó reggelt. Te mennyire félsz a haláltól? Ö, nem tudom, inkább ami előtte van, attól. Az élettől? Az Nem, tört. a kiszolgáltatottságtól, a fájdalomtól a tehetetlenségtől, de az alvás, az meghalni az azt hogy elaludni. Te ismerted a vizidorkát, ugye? Igen, persze. Én nagyon jóba voltam vele, egyszer egy műsorba hívod be, amikor az Angelina Jolie talán emlékszel ez a Bepfritzló a Igen levetette igen, a málét, meg a az édesanyja miatt. Tete, édesanyja miatt. És akkor ő engem behívott, ez akkor egy élelőtti volt a rádióban, a főrádióban. Ez, ez a magyar rádió. Igen, ez a magyar rádió. Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, tehát élőben vannak? azelőtt kint leültünk, én úgy ismertem, láttam, egyszer Elmondtam, elmondta, hogy hát ő érintett az emlőrák hovatkozásában, most már fel lehet nyugodtan mondani. És hát én, én amit tudtam, ott mondtam szakmailag is, meg emberileg is, majd beültünk élőben a műsorban, élőben, és úgy kellett, valamit mondanom, hogy tudom, itt tő, tőlem fél egy ember, akivel én ahogy jó is vagyok, és okosat, meg, meg, meg euh, euh, igazat, meg euh, empatikusat kell mondani, hát nem volt egy egyszerű interjú. Utána mi hónapokig nagyon jóban voltunk, mindenféle orvost állottam, Mekim el is fogadta, és nagyon jó emberi kapcsolatba lettünk, és az utolsó napok kettővel a halála előtt még beszéltünk, átköltözött a mamájához. Hatalmas fájdalmai voltak, és bement a hospizba, a kenyeres utcai hospizba, és utána hallottam ott, mondták, hogy azt képessz most az előtte, hogy milyen lesz meghalni. Milyen lesz éppen, mint egy igazi újságíró, aki oknyomozó, és ott akar lenni a helyszínen. És megmondták neki, hogy el fog aludni, mint el aludni. Na, aztán a, a Orsolyával, meg még valakivel, akivel jobban volt ott sorában, műsorában. E, nem is tudom, mi volt a műsor, neve azzal mi értünk, úgy, úgy, úgy, úgy Azt kérdezem tőled, hogy pandémia idején, anélkül, hogy bárki tudná, hogy prosztatarákja van, vagy emlőrákja, a kettő egészen más e, módon nyírja ki az ember, de pandémia idején miért nem érik meg az emberek sokkal fokozottabban a halál, tehát hogy, hogy, hogy, hogy valami olyan mellett élnek, valami olyanban élnek, ami korábban nem volt, amitől, ha nem is azt várnám el tőlük, hogy effektív halálfélelmük lenne, de minden esetre Többször jutna az eszükbe az, hogyha így vagy úgy viselkednek, akkor annak súlyos következményei lehetnek, mert hogy ezt nem érzékelem. És amikor azok az emberek a sajtóban, akik dolgoznak, én viszonylag kevés kollégát ismerek, ennek különböző oka van, de a tájékoztatás politikai hiányosságokat egyebek között aval akarják pótolni, vagy azzal akarják kiegészíteni, vagy nem tudom mi a megfelelő kifejezés, hogy kamerával, vagy anélkül bemehessenek covidos osztályokra, mert onnan majd úgy fognak tudni tájékoztatni, ami, akkor azt gondolom, hogy ez a sajtó részéről egy tökéletes pótcselekvés, mert az, hogy egyébként ez lenne a megoldás, amitől az emberek egyébként jobban kezdenének félni, ez inkább a sértettségükből adódó kisfiús vagy kislányos reakció, mely sértettségüket értem, de abból adódóan, hogy a tűz közelébe kerülnek, ha egyáltalán egy kovidos osztály a tűz közelet, szerintem nem az, abból nem következik semmi. De azon kívül, hogy egy ilyen viszonylag hosszú gondolat tettem lehetővé, és azt is értem, hogy egy kisgyerek se érzi azt, amikor beteg, hogy annak milyen súlya van, a szülei azok, akik érzékeltetik vele, hogy amíg nem lesz láztalan otthon kell, hogy maradjon, én egy ilyen családban nevelkedtem, de annak megvan az oka, hogy vajon ez a fajta halálfélelem nem emlőrák formájában. De másféleképpen ilyen mértékben nincs benne az emberekben, vagy legalábbis én nem tapasztalom. Itt Uh, igazából csak uh, uh, filozófia lehet felfogni. A, a halál a létés a nem a határa. Egy de nem arról, határ... Én arról beszélek, hogy itt most, tehát tűz közelében nem mennek az emberek, mert az tudja, hogy Életem, de... de az, é... hogy itt ez oda vezethet, hogy, és ennek következtében így kéne, viselkedjenek, hogy ez alapvetően nem jellemző őket. Az, hogy most éppen maszkot hordanak-e vagy sem, az egy átmeneti jelenség az életükben, az összes többi dologban belétve ezt is nem feltétlenül következetesek. Igen, de én, én nem értek egyeteljesen veled az, hogy a sajtó bemehessen az intenzív osztály a lélegeztető képek mellé, ez, e, én se járulnék hozzá, de az, hogy a, maga valójában megnézzék, hogy mi van ott, milyen e, iszonyatos az, hogy légszomit, meg az, hogy fulladás akinek volt összer egy aszmatikus e, körcse, az ezt pontosan látja. Azért e, én nagyon fontosnak érzem a hihetetlenül gyenge hivatalos kommunikációval szemben embersíteni valakit azzal, hogy, hogy ott emberek, akik, ráadásul egyre inkább fiatalok, ö, bemennek, majd meghalnak, nincsen, ö, nincs átmenet, nincs búcsúzás, nincs felkészülés, nincs, nincs elő gyász és utógyász sincs igazán, mert tehát én, én nem, én sokkal nyitottabb lennék ebben, természetesen úgynevezett, hát te, mint újságíró, nyilván egy reprezentatív mintát vizualizálnék a emberek számára, de az, miért most az, hogy az a mentős úr, hogy teleméze, szárnyi szemmel, a képernyőn a nevezte is közölte, hogy maradj otthon. Ettől hát ehhez képest én a dolog drámaisága, a dolog visszafordíthatatlansága, na ez az, ami még a, a nemlétnek a érthetetlensége abban megvan. Tehát... Nem értek a, veled egyet, a, a... én azt gondolom, hogy ez teatralitás, maximálisan Bergámú. Magyarországon nem volt Bergámó egész novemberig. És amikor Magyarországon Bergámó lett akkor olyan emlékeinket idéztük fel bergámó kapcsán, amelyet két vagy három hétig komolyan vettünk, aztán a szószoros értelmében szartunk rá abból adódóan, hogy az itteni viszonyok nem voltak olyanok, attól úgy kaptunk frászt, miközben itt nem volt, hogy amikor a Merkeli azt mondta nyár elején, hogy itt nem is volt járvány, akkor konkrétan azt gondoltuk, hogy nekünk többet nem mondják azt, hogy jön a farkas, ez elég volt egy alkalom. Az egy másik kérdés, hogy ez eléggé... De... Igen, de ott Bergamo ott volt, ott az olasz orvos beengedték a sajtót, ott ok, konkrétan úgy kaptak frászt az emberek, tapsoltak itthon egy olyan társadalmi szituációban, amiben semmilyen vonatkozásban nem volt annak meg a reális alapja, vagy mire eljött a reális alapja, nem csak arról van szó, hogy nem engedték be Magyarországon a sajtót a kórházakba, de senkinek nem jutott eszébe tapsolni Miközben amikor effektíve lett volna miért kifejezni a hálát az orvosoknak, akkor igenis, kétségtelen, novemberben hideg van, de ezzel együtt ki lehet menni az elkére, vagy odállni az ablakban, tehát ez itt egy olyan uh, szituáció... Amiben én majd nem engedelhetetlen vagyok a dologok Abban az értelmében, hogy az emberi természet függ össze, de itt nem feltétlenül az emberi természetrajznak kell érvényesülnie. Vannak olyan pillanatok, amik ja, azt nem. moderálni lehet. Jó, hát nem kell érvényesülni, ezt így el lehet rendelni, ezért nincs így. Tehát én úgy érzem, hogy a Belgámó után a Belgámó mindegy vetített képes. TV műsor, egy horror, egy pszichotriller jelent meg az emberek számára a látványban, egy műsor, egy így. elég műsor, így, így. Na De amikor így jött, jött, az igaz, ezért kellene a moziból egy, egy jelenléti élményt is adni, hogy a rovat életben van olyan is, hogy közjó és a közjó megköveteli, hogy oltsanak betéget, és a közjó megköveteli azt, hogy egyenesen beszéljenek. Vele, mert különben játéknak. Abben és, és nem vitatkozom veled. Én csak azt mondom, hogy, hogy ebben az a, az a rész, hogy beengedik e a kamerát a kórházba, vagy sem, annak sebekkorai jelentősége be. nincsen. Az, amiről te beszélsz, annak központi jelentősége van, és az itt. E más vonatkozásban sem működött, de az úgy lett LB B, ahogyan csak lehetett, egyebek között erről beszélgettem Navras és a fél 8 és nyolc között, de éppen felidéztem neki azt, hogy egy e, fontos embertől, akit nem írnék körül, mert nem hiszem, hogy ez most jó lenne, e, csak annyit írtam neki, hogy ő továbbra is engedélyköteles, -e, mert hogy nem futok neki annak, hogy engedélykérjek, mert ahányszor engedélyt kértem korábban, annyiszor nem kaptam, annyiszor telefonáltam, magam. Um. Kínos szituációban, hogy majd felhívjuk Önt, fialeltárs, hogyha lesz válasz. Én megmondtam, hogy ne haragudjon, de én nekem nincs ahhoz türelmem, mint ahogy legutóbb Kálomista Gábornak írtam tegnap, de az mondjuk nem a pandémiával kapcsolatos, hogy azért egy közpénzen forgatott filmmel kapcsolatos tájékoztatást azért mégiscsak meg kéne tenni, és nem találgatni kéne, hogy mi zajlik a szabadság téren. nálunk olyan tájékoztatás kultúra van, amilyen van, és mentségére legyen mondva, a Fidesznek korábban se volt jobb, csak mindig másokból dühönk az ember és visszaírt ez az illető, hogy továbbra is engedélyköteles, legutóbb egy rádió szereplését engedélyezték, de ő se érti, hogy miért, ezt megírta nekem, és akkor sajnálkozásomnak adtam hangot. Igen, hát no comment, nem tudok mit mondani. Ugye ez a következménye annak, hogy ma e, azzal vádolják a baloldalt, amivel vádolják, hogy ők halálpártiak, mert ugye az egész ő, szituáció ő, nem jött volna létre, hogyha értelmesen elmesélték volna az orosz és a kínai vakcinának az engedélyezését. Az, hogy ez miért történik úgy, ahogy, és elmondta, mert, mert nem volt. Igen? Ami nincs, azt nehéz elmagyarázni, én most nem az oroszra gondolok, nem a kínaira. A kínai rendeleti úton lett. Elrendelve az, hogy az ugye a magyar hatóság utólag rápecsételt, és azt mondta visszamenőleg ilyen ö... valami elromlott a hangoddal. Igen, hát lehet, jó, olyan. Most jó. Most jó. Na, tehát mind a hátrafele nyilazó magyar visszafele ordított, hogy mi tulajdonképpen megengedjük. Nától ez, ez borzalmas. Az, amikor minden nap híradó jön eh, látvány, hogy ott várja a külügyméster a Ferihegyen, a eh, Bocsánat, lisz eh, Oké, okay, eh, rendben régig, van, de pár az percet az, hogy eh, azt, azt mondanál, már... hogy de azt azt el nekem, hogy nekem a közvetlen környezetemben is van olyan ember, akit kínaival oltottak be. Nekem is. De az a kérdés, most, hogy a, mit csinál a Szijjártó, azt én Igen. nem szeretném mondani. És az összes többit, de értem, amiről beszélsz. De most mit tudsz te valakinek mondani, aki azt kérdezi tőled? Amit eddig is mondtam, János, az, hogy minden vakcina beleértve a kínai, ami egy hagyományos. Ja, de az előbb elmondtad, amit elmondtad, az hogy egyezteted össze azzal, hogy ezzel együtt megnyugtatod, minden rendben van? Tehát egyfelől me, mondasz, me, hogy... Meg vagyok győződve. De mi alapján? Van? Az alapján, hogy az én környezetemben, ismerettségi körömben is van olyan, aki kínai kapott, és magas antitest van. Meg azt is tudom, hogy kínait kapott, és, és nincs szintje. Én, én nem azt mondom, hogy ez egy nem hasznos vakcinál, hanem azt mondom, hogy erről így dumáni, ilyen felelőtlenül, egyoldalúan, oktrolyálva az emberekre egy prekoncepciót. Oké, okay, akkor azt kérdezem olyan tőled, azt, azt áruld el nekem, Ma 2021. április 16-án, pénteken fél kor hogyan kéne beszélni erről a kínai vakcináról, amit ki Ugyan tudja hogy a ebben a pillanatban, is hány embert ki tudja, hány embernek adnak be? És jó teszik, ha nincs jobb... De mit akkor kellene mondani teszik. erről a vakcináról? Az, hogy hogy működik. El lehet szakembernek mondani, igazi számokra hivatkozni. Meg kéne mérni, hogy a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, a Sputnik és a Sinopharm hány embernek lett beadva azoknak, milyen szintjük van, összehasonlítva a nyugatiakkal, korrekt, átlátható kontrollálható módon. Én te Ez kérdeztem, hogy vajon az Éget. megoldható lenne, és kiderült, hogy nem lenne igazán megoldható, mert bonyolult is, és iszonyatos pénzbe kerül, hogy mindenki, Mindjoda? mindenki, aki bevonulatva, türelem... Nem mindenki. Tü... Reprezentatív minta. Száz, száz ember. Első száz vagy második az... oltás után, vagy első és második oltás után is? Is mind a kettő. Nem igaz, hogy erre nincs pénz. Oké, rendben van. És azt kérdezem, hogy a Pfizer-nél, a Modernális, az összes többi nél ez Magyarországon egyébként megvolt, mert én erről se tudok. Nem, nem volt meg. Az volt a szöveg, hogy amit az EMA, a Európai hatóság elfogadott, arról nekünk nincs további kérdésünk. Ez rendben van? Igen. Igen, de ami nem, valóta, az, ema, de, ami nem de, az ema, abban kellene, hogy legyen ilyen. Igen, mert hatóság kell hozzá. Tudományos, szakmailag kontrollálható, reprodukálható metodikával dolgozó labor kell hozzá. Én megcsináltatnám párhuzamosan a pfizer is. Hagyj lássák az emberek, hogy ez ilyen első után, ilyen egyébként e, de, nagy lesz a szórás, de nem baj, száz emberem kell, meg kell csinálni. Felnőtt egy gyereken terhes anyán, nem terhes anyán mindenkin. Így van, így, így van, most ez már változott. Ma már a várandósok, a második trimestertől kezdve éppen, hogy nagyon előnyös még a babának is. A méletényen átmegy az hogy a babát is védi a, a szobtatós anyába, az anyatejbe is bemond. Tehát Igen, szakma, tessék, álljon ott a politikus is, és a szakmai, hát a Donald Trump oda tudta maga mellé tenni az Antoni Falkfit azzal együtt, hogy az időnként bebeszólt neki. Hát időnként a hát hát sokszor. <gül> igen. igen, igen, igen. Tehát igen, ez a megoldás. Mi nem vizsgáljuk hozzátéve, a... hozzátéve, kedves falus, hogy vállalva annak az ódiumát, hogy olyan számok jönnek ki, hogy a fal adja a másikat, és egyszer csak azt mondják az emberek, hogy eddig azért nem akartunk ilyen vakcinát, mert rossz volt a híre, de most kiderül, hogy nem csak a híre rossz, hanem ezek a számok de is nem rossz. Így nem így lenne. Nem vagy, vagy így lenne, de ahhoz képest, hogy rendeleti úton eldöntik, hogy ő szerinte, ő szerintük az a legjobb, mert azzal foglalkoznak ott a legtöbben és a legrégebben, és pont miközben félre van tájékoztatva. Nem, nagyon egyszerű, a amit hagyar... mondasz, hogy itt valójában az az millió szám, ami elhangzott, az nem az, az millió számnak kellett volna elhangoznia, hanem annak az arányszámnak, ami egyébként adott esetben egymillió embernél, az antigén anyagnak a kimutatásával lenne kapcsolatos, é, és van. az egy egészen más jellegű hát támogatása. Igen. igen, de hát milyen, mi alapján legyen egy szakmai, az egészségünkről van szó a femébe is. Hát, nem, de, hát de hát nem, ebben, ebben minimálisan se vitatkozom veled, beleértve, hogy erre most sincs késő, tehát ezt ma el lehet rendelni. Igen, csak visszamenőleg. Abszolút. Miért az, az lsd Miért Azért, mert a, a DK kezdeményezésére volt egy olyan, hogy ne adják be, a mokka, orvosi kamera is hasonlót mondott, ne adjanak be egy olyat, ami nincsen a nemzetközi standardnak megfelelően megvizsgálva. Ez, ez oltás ellenesség? Lehet, hogy ennek az időzítése a DK-ben, az ellenzék részéről nem volt a legszerencséssebb, mert akkor még nem voltak ilyen hajlandósági, óltász, hajlandószági számok, mint ma. Ami megint a rettegés miatt van, mert tudod, a, és tudod, hogy a hempál tele van a gyerekekkel, meg a post-covid, meg borzalmas dolgok vannak most már, hogyha az összecsináljuk magunkat, és elfogadjuk az oltást. Igen, akkor lehet, hogy ez nem volt a legszerencsésebb, időzítve, de az igazság tekintve. De pontosan tudod ha egy, egy riportalmányodnak, mikor kell milyen kérdést föltenni, amikor már kinyílt. Na, ja, csak gondol. abba gondolj bele, Ez hogy milyen hülye érzés az, lesz. amikor sakadi professzor vagy akadémikus, akivel én már Igen. egyébként beszéltem, más követel egy olyan felmérést a kínál Igen, De András, türelem, én konkrétan tudom, hogy ilyen közben folyik. Csak ezzel kapcsolatban nem mesélhetek ennél többet? Tehát, hogyan? Tehát abba gondolj bele, hogy ki tudja, hogy hány olyan adat áll ma rendelkezésére az egészségügyi kormányzatnak, ami megvan, de valamilyen okból azt nem adják ki. Na, ez mutak... a valamilyen ok, ez a valamilyen ok, ezt úgy, úgy mondják, hogy hübríz. Nem feltétlenül nem félhetnek pániktól, rengeteg dologtól e félhetnek. Nem igazán rossz tart... gondolkodás, mert a pánik az amiatt tör ki, hogy nem tudnak, nem hisznek, egyre olyat se hisznek el, ami itt van az előtt Jó, csak előtt, mert ebben neked tökéletesen igazad kell. van, de én azt feltételezem, hogy a Kásler ezekkel mind tisztában van, vagy legalábbis a az én, asztalán. Én van. Meg azt, hogy nem tudja, miről beszél. Öről ne, nem érdemes beszélni, mert, mert hát na, nem de érdemes. De érted, még, még nem, lehet, hogy nem érdemes, de csak az Onkológiai Intézet hajdan volt igazgatójáról, és egy Oly, miniszterről én, beszélünk, egy orvosról, én, akiről azt mondjuk, olyan, hogy, hogy never mind doesn't matter. Leállítja az most leállítja az onkológiai diagnosztikát. Most leállítja azt a diagnosztikát, azt a követést, ami egy rákos beteg számára a, a gyógyszerek stb. adagolása szempontjából életükség lesz. Ugye a szűrővizsgálatokról van szó. Ne, a szűrővizsgálatok. Nem mondja az ilyen ember, hogy ő orvos. Azt állod el nekem, hogy te érted-e azt, hogy ez a rendelkezés, ez miért született? Ha egyébként... Ez é, vannak... Peszed, hát hogy igaz. Az, azért, mert ezzel gondolta, hogy a Kapacitást lehet emelni, ami egy elmebaj, meg a kapacitását a Az orvosi ellátásnak, mondjuk az intenzív osztályokon. Nem igaz, nem igaz, megint az arány veszély, a pont az onkológiai szűréseket, a követéseket, a kemó hatásának a monitorozását tilos abba hagyni. Ez még annál is nagyobb, hát azt akartam volna mondani, hogy büntény, hogy följelentenek ezért, mint amikor feleslegesen üritettek ki kronikus ágyakat, és rúgtak ki betegeket olyan környezetbe, ahol nem kaptak ellátást. Érted? Szóval ezt konkretizáltan. Tehát a barátnémel de... beszélgettünk erről, tehát ez nem, nyilvánvaló, hogy ez az ember foglalkoztatja, ha másért nem a saját személyét illetően, aki csak szűrésre megy, nincs semmi baja, hát még azok, akiknek valami bajuk van, tehát egy normális embert foglalkoztat az, amiről te beszélsz. Nyilvánvaló. gondolom. Azt kérdezem tőled... Hogy én nagyon rosszul élem meg, amikor nem létező szakmámban olyasmit látok, amilyen semmi közöm nincs, de én nagy jelentőséget tulajdonítok neki. Van magyar orvosi kamara, van tudományos akadémia, van szakmai közeg. Én nem tudok focizni, mégis ha a tévé előtt ülök, akkor önkéntelenül előfordul, hogy mozdul a lábam, vagy valamit ordítok önkéntelenül, eh, ahogy az egyik csapat játszik, beleért, vagy valaki úgy kezeli a labdát, ami egyébként nem létezik, mert az brazilnak kell születni. De te, aki abban a szférában vagy, ahol ezek az események zajlanak, azt a tehetetlenséget, vagy azt a nem tehetetlenséget, érted, a nem tehetetlenség az az, hogy felhívom a Kásnert, és azt mondom neki, hogy Figyelj, Miklós! bazd meg, és nem tudom. Tehát fogalmam nincs. Én nem vagyok ilyen viszonyban a káslerrel. én nem tudom, fő, és egyébként sem tudnék ilyesmit mondani, aminek volna jelentősége. Ez a csúnya szó, amit kiejtettem, törölve. De ezt te hogy éled meg? Ki okay, a fialának el, ezt elmondod, de hát attól még a világ nem... El, elidegenedve élem meg. Olyan módon élem meg, hogy ezerszer Jobban érzem magam a kertemben az unokáim a, a egy zenét hallgatva, vagy egy jó könyvet olvasva. De nem lehet barlangokba eljátszani a remetét, hanem elmondom, ahol csak lehet, meg, mint immunológusok sok helyen tartok előadás, most volt egy civil Látom a horgassal. A horgas így van. Ott mondta utána, Péter, elég sokan kattintanak Facebook a Facebook, stb. Elmondom, és, és, és dühöngök, és én magam a környezetemben megteszek embereknek való segítséggel mindent, amit tudok, és erről nem beszélek, mert nem azért csinálok, hogy veszélyezzek, kérdezhet, hogy mit tehetek. Előadásokat tartok az egyetemen, két egyetemen, ahol rendszeresen rátérünk az emberi szolidaritásnak, az empátiának, az egészség, tudatosságnak a kérdéseire, amivel én már. 10 éve foglalkozom. El kell, hogy köszönjük a, a jövő héten Oké. szerintem folytatjuk. Elmondom neked a friss adatokat. 3 millió 145 000 a beoltott 5216 az új fertőzött. Ugye ez a, ezek a számok ezek naponta változnak az 1500-tól a 10 ig elhunyt 241 beteg. Hát, ehm, azt én mert... szeptember eleje óta vezetem a, a számoknak a statisztikáját, tehát látom, meg hangsúlyozni szeretném, hogy én nagyon örülök, hogy 3,1 millió fölött vannak beoltva emberek. Nagyon örülök, hogy meg tudja a hatalom gondolni azt, hogy az általános iskolában hétfőn a felsősök ne és az alsó is menjek be, ennek én örülök, beleértve az oltát is. Ezek nem rossz számok, annak nem, hogy nem csökken olyan gyorsasággal a harmadik hullám, de ha megint hazudozunk, és hazudni csöndben maradva is lehet, akkor nem fejeződött be ez a rohadt járvány a harmadik hullámmal. Köszönöm a rendelkezésre állás kellemes hétvégét, vidám beszélgetés volt. Szia! Szervus, minden jó. Ahhoz képest egy e-mailt akarok elküldeni, ezért viszonylag tudok még műsort vezetni, tal. Haló? Meghalt a törőcsikmarék. Hallottam. Na most akkor te jössz, mintha valami teljesen hülye televízióban lennénk, én lennék Sándor, mondjuk viszont távolal tőlem, akkor azt mondanám, nemes, mondj valami vidámat. Hát én külpolitikai újságíró vagy. E, akkor figyelj, hallgattalak téged a bendánál, akkor figyelj, akkor a külpolitikában mondjál valami vidámat. Csak vidámokat mondja? Ha, ha, ha. Hát ma se tölt ki a háború Ukrajna és Oroszország között. És mikor fog? E, szerintem nem fog. Már hát, illetve azon a szinten, amilyen szinten van, ez már azért valamilyen módon háborús konfliktus. De az, hogy földübörgnek testvéri tankok, és, és elmennek egész Kijevig, erről, erről nincs szó. ami ma már ebben... ami zajlik, az micsoda? Hát ez olyan, mint egy hagyma, hogy, hogy ilyen több rétege van. Az alapréteg, vagy kettjük akkor a, a, a napi, fel, a napi fel dolgok felől a, a mélyebb összefüggésére. A napi az az, hogy, hogy az oroszok most úgy érzik, hogy érdemes egy kicsit kardot csörtetni. Például azért, mert itt van ez a Biden gyerek, meg kell nézni, hogy mi az, amit elvisel, mit mit lehet e, tőle várni. Ne felejtjük el, Biden volt az alelnök, és az e, Ukrajnával foglalkozó alelnöke e, Obamának, akkor, amikor az oroszok elfoglalták a krimet, és hát elfoglalták, vagy bábállamot hoztak létre kelet-ukrajnában. És azt kell mondjam, hogy Biden végül is azt csinálta, amit csinálnia kell egy amerikai elnöknek, vagyis semmit vagy semmi lényeges, mert nyilvánvalóan senki nem fog háborúzni Oroszországgal, Ukrajna miatt. Egy atomháborút azért ez nem ér meg. Mert... És az oroszok egyrészt ezt akarják tesztelni, másrészt nyilvánvalóan ö, rengeteg belpolitikai problémája van Putinnak. ezekről jó lenne elterelni a figyelmet. És harmad tehát azért Ukrajna is nyilvánvalóan igyekszik valamilyen módon kimászni abból a hat helyzetből, amelyben van, hogy, hogy ne, vagy a területek jelentős részét most nem csak a Krímet, hanem Kelet-Ukrajna is nem ellenőrzi. Ez a napi, ha úgy tetszik, az, ami, ami az újságban van. Ami a, amilyen mögött van, az az, hogy ö, bármennyire is fenyegető most Oroszország, és bármennyire is. Ö, Hát ő látszik, hogy félnek lényegében utolvédharcokat folytad. A, mert hát gondoljuk el, ez az egykori Szovjetunió, amelyre ő úgy érzi Oroszország, hogy hát valamilyen módon mégis befolyás kéne gyakorolnia. És sorra vetíti el itt nem csak a befolyását, hanem egyáltalán a befolyásolás lehetőségét is. hogy a Baltikumval nem többet beszélni, ami a Kaukázusban egy délen történik, az is egyre kevésbé kellemes Oroszország számára. És itt van Ukrajna, amelyik egy hagyományos történelmi, hát nem, nem is azt mondom hogy barátság, hiszen része volt mindig az Orosz birodalomnak, majd a Szovjetuniónak. És most nem, hogy egy baráti nép, egy baráti ország, azzal, hogy elfoglalták a krimmet, azzal, hogy elfoglalták keleti részét, ellenségétették, tehát itt most nem arról van szó, hogy milyen befolyást tud teremteni, hanem arról van szó, hogy egyáltalán egy ellenséget hozott létre saját határa mellett Moszkvától km méterre. Ez, ez azért abszolút nem tűnik egy olyan nagy vízmánynak. Hiszen azt hiszem, hogy, hogy ezt, ezt mindenki tudja, ezt Putin is pontosan tudja. És ez egy, ez egy olyan, olyan nagy történelmi visszaszorulása Oroszországnak, amelyet akkor is látni kell, a most éppen azon töri mindenkel a hogy hogyan állítsuk meg. Az, hogy ez történik, az valójában abból adódik, hogy ahogy nálunk kell keresni mindig valami ellenségképet, úgy Oroszországban is szükség van arra, hogy valamilyen módon, temati... nem, nem, nem tudom jó befejezni a kérdést. Igen, értem, nem. Tehát itt nem arról. annyiban igen, hogy, hogy kell egy ellenség, hogy, hogy tömöríteni kell természetesen az ország, lakosait a vezető köré, és hát ez erre mondjuk jó, jó ötletnek tűnt a Krim, mert, mert a Krim visszafoglalása az, az a mindenki egyetértett Oroszország, egyébként nem mondjak navarni ugye az Erdély számú ellenzék is. De, de itt most már nem erről van szó, itt, itt most már, ugye a krím azt csak egyszer lehet elfoglalni, tehát az kétszer nem megy, és úgy utólag kiderült, hogy ez nem egy olcsó dolog, tehát a krím elfoglalása az elég sokba kerül, utólag is folyamatosan Oroszországnak, nehéz a krímet, a krímet életbe tartani, egyébként nem mondjak, nincs vízük, a vizet Ukrajnától kapják vagy kapnák, és hát kellett építeni egy hidat a Kercsiszoroson keresztül, hogy egyáltalán ellátok. Itt hozzá lehet sem férni, mert egyébként csak tengerúton lehet. És ez egy állandó konfliktus forrás. Ugye az alapgondolat az volt, hogy a Krimmen van a Szevasztopal, ami ugye az egyes számú orosz katonai bázis, vagy tengeri bázis, nem csak a fekete tengeren, hanem történelmileg is és hát ezt meg kell védeni, de ez, ez egyszer igen, ez, ez egyszer ellátható, de már kereszt ukrajnai harcok, azok, honnan néha azért hazajönnek jönnek, a fiúk, az azért nem annyira népszerű, ott tegyük hozzá, ugye, hogy csak ott ezek a kis zöld emberek, ugye, a orosz, jelzés nélküli orosz, orosz katonai erők azok gyakorlatilag egy ilyen kis mini kuccal elfoglalták az egész szigetet vagy félszigetet. De, de, de azért ez nem, nem népszerű, és nem hiszem, hogy népszerű lenne egy olyan har harc, aminek, aminek halottai vannak, és amely egyáltalán nem biztos, hogy sét az Kétségtelen, hogy Oroszország le tudja rohanni Ukrajnát. De hát, és akkor mi van? És akkor mi van? Akkor majd lesz egy orosz barát ukrán kormány, hát sósisól, akkor nyilvánvalóan egy partizán háború megszállókat szemben. Én szerintem nem, eleve nem is gondolkodnak megszállásba, hanem ilyen, ilyen hibrid háborúba, vagy, vagy nem is tudom milyen ilyen... Olyan, olyan konfliktusban, amelyben talán a fegyvereknek van a legkisebb szerepük. Már úgy értem a fegyverek elsülésének van a legkisebb szerepük. Egy fegyver akkor is tud hatást gyakorolni, ha nem ha nem csak úgy ott, ott van a és, és fenyeget. Ez mindig így marad? Hát uh, Ukrajna nem fog arra menni, és Oroszország se, tehát ennyiben igen. De, de hát azért el tudom képzelni, hogy, hogy lesz majd egy orosz vezetés, amelyik, amelyik hát szemben néz jobbakkal. Azért azt tegyük hozzá, hogy abban hogy az orosz vezetés, vagy Putyin, mert ma már csak róla beszélhetünk, itt van tart, ahol most tart, ebben azért a nyugat is felelős mert volt egy lehetőség, vagy úgy látod, hogy volna egy lehetőség közvetlenül a rendszerváltás közvetlenül a szövjetunyú fölgomlása, ha az orosz, akkor még viszonylag demokratikus állam kialakulása ennek a kezdetén, hogy hát oroszország, ha nem is, hogy is mondjam, csak teljes mértékig nyugati én valamilyen módon mégiscsak egy, egy a demokratikus szabályokat betartó, és, és ez a, a, a szovjet örökséget, a, a diktatórikus örökséget valamilyen szinten, és ez nem csak szovjet, ez még kári örökség, valamilyen szinten levetkőző állam lesz. De akkor ez az Oroszország gyakorlatilag ajánl azt kapta a nyugasztól, amit most büntetésként kap, nevezetesen semmit, illetve pont úgy próbálták visszaszorítani a, a volt Szovjetunión belül, ahogy, ahogy még ez akkor történt, vagy történtett volna, amikor mondjuk nem ajánlkozott fel vagy, vagy kulturáltabban politizáló országnak. Jelcin semmivel se volt jobb helyzetben a nyugattal szemben, pont úgy megjelentek a, a NATO csapatok. A, határainál pont úgy megpróbálták a Közép-Ázsiában is, a Kaukázusban is, és hát folyamatosan Ukrajnában is kiszorítani az orosz befolyást. És hát ez viszonylag sikerült is. És ennek viszont azért az eredménye, hogy Oroszország nem tudok szóta mondani elvadult. Ezért ez 2007-ben Putin elment, akkor még, akkor még ilyen volt, hogy Putin elment személyesen a konferenciára. Hát ugye ez, Ki volt a konferenciára? A Müncheni uh -huh. biztonsági konferencia. minden évben a februárban volt ez, és akkor gyakorlatilag a nyugat, a, hát elsősorban a NATO szövetségesek e, e, e, német vezénylektől, már úgy értem a konferenciát, németek vezetik, e, megvitatta, hogy mégis mi várható, és e, e, itt mindenki el szokott menni, tehát ilyen nagy, nagy ágyuk is, és akkor elment Putin, és kérdei, de elmondta lényegében ugyanezt, amit én most mondtam, hogy fiúk, ti, minket, neked azt mondtátok, hogy barátik, ez egy nyújtotok. Én azt látom a gyakorlatban, hogy minden szinten próbáltok minket visszafog ez nem fog menni, mi most akkor fölállunk. Eddig kérdeltünk most a térdünkről, a lábunkra állunk, és visszaszorítjuk a nyugatot. Na most hát ez egy reménytelen vállalkozás, de, de, de, de nem lehet azt mondani, hogy Putyin ezt ne hirdette volna meg, és nem mondta volna ki, és azt sem jelenti, hogy ebben nem volt valami... Az, hogy, hogy ebből nem azt következik, hogy akkor nekem most be kell kebeleznem Dél-Oszétiát és Abháziát Grúziából, hogy én nekem Ukrajnából be kell kebeleznem a Krimt, egyáltalán meg kell változtatni a határokat, ami azért egy tabu volt a második világháború után, és nem kell nekem esetleg kelet-ukrajnában Ha létrehozni. Hogyha ezt most egyébként analógiának veszük, nem hogy ezt befejeztük volna, akkor az ott fejtegetés, amit legutóbb olvastam, ami ö, valami hasonlóról, de gyakorlatilag ez a hasonlóság, egy nagyon gyenge hasonlóság, de mégis egy ö, hajdani nagybirodalomnak a helyreállításáról szól, amiben ö, Koszovónak egy részét Albániának adják, aztán bosznia Hercegovina, és nem tudom mi minden, meg Szerbiához kerül, az egy újságírói találgatás volt, vagy ez egy létező törekvés, amit ben a vonatkozó cikkben Orbán Viktort is felfedezni vélték a nagy nagyhatalmi elképzelései mögött, amely egy olyan határrendezést tenne lehetővé a Balkánon, amihez hasonló nem nagyon volt az elmúlt időben. Nem tudom, olvastad-e? Illetve, ha nem olvastad, akkor is hallottad-e, vagy tudsz-e ilyenről, vagy ez, egy, ez egy, egy hagymázos ötlet, vagy elképzelés, vagy... Hát... Én nem akarom minősíteni, de azért lássuk, hogy Szerbia az összes létező háborút elvesztette. És ennek megfelelően területeket is vesztett. Na most annyiban van párhuzam az Oroszországgal szembeni politika és a Jugoszláviával, illetve a Jugoszlávia szétesésével kapcsolatos politikával között, hogy Jugoszlávia volt tulajdonképpen az első olyan, hát... Ez a vagy precedens, amikor a második világháború utáni határok, amely jók vagy rosszak, megváltoztak. Ráadásul nagyon veszélyesen nemzetiségi alapon. Tehát egy olyan alapon, amelyről ugye már a első világháború után is kiderült, hogy nem nagyon lehet államokat létrehozni. Na most a második világháború után az volt az alapképlet Európában, hogy nem jutunk a határokhoz olyan nincs, hogy nincs olyan igazságtalan határ, ami, me, amit megérné megváltoztatni, annak fényében, hogy ebből háború lesz. Háború is lett egyébként. A Balkánon hosszú-hosszú háború volt, és ha megkérdezed a balkániakat, hogy megérte-e, hát biztos, hogy mindegy azt mondja, hogy igen. Tehát de az, amit ezzel sör... kapcsolatban revesgetnek, hogy van ilyen törekvés... Az törekvés az? van, de nincs erő. Nincs mögötte erő. Szerbia Szerbia pillanatnyilag azon, áll, azon van, hogy, hogy, hogy valamilyen módon politikailag megemészte azt, ami, egy, ami már hát de facto Koszovó tőle független. Hogy most elismerik-e Koszovót, kik ismerik-e, mikor ismerik-e, az egy más kérdés. Az a részletkérdések, hogy most ezen belül Koszovó és tegbe között lesz -e valamilyen területcsere, vagy vagy, vagy, vagy létrejönnek a az etnikailag tiszta, az etnikai tisztogatások eredményeként etnikailag tiszta területek, ezt nem tudjuk. Hát azért e, itt, itt, itt nem e, finom e, és, és igazságos normák érvényesültek, hanem erőviszonyok. Méghozzá nagy politikai erőviszonyok. Szerbiát nem azért verték meg egyébként ezekben a háborúkban, mert Jugoszlávián belül gyengé volt, hanem azért, mert az ellenzőségeivel ellenségei mellé, odaálltak a nagyhatalmak, odaállt a nyugat, odaállt az Egyesült Államok, oda az egész nált. azért, mintha hogyha ott bombázták volna. Igen, so, igen. Az, azért Ne fevedkezzünk el, és, és hát csak Belgrád ott, hanem Bosniában. Védelni. A szervek, de aki a Balkánon megtalálja a jó fiút és a rossz fiút, az nagyon ügyes. Tehát én, én szerintem a Balkánon évek óta, vagy ezer év óta a Balkánon van, iszonyatos, durva, háborús konfliktusok, nemzeti vallás és nem tudom még milyen alapon. Ehhez képest Jugoszlávia egy optimális megoldás volt, ma is tudom, hogy ezzel nem veszek népszerű, és én sok politikus, meg, meg politikai elemző és, Hát ezt tartja egy hagymázas elképzelésnek. Szerintem minden erővel fel kellett volna tartani Jugoszlávia egységét. És erre lett volna esély. Még akkor is, hogyha nem örültek volna neki a, a, a jugoszlávok, vagy a, vagy a szlovénok, vagy a horvátok, vagy a bosnyákok, vagy a vagy akár a szerbek egy része is. De minden jobb egy háborúnál, és főleg azért jobb, mert, mert ezek a háborúk, ezek, ezek csak újabb háborúk, vagy újabb konfliktusoknak a magvát hintik el. Szóval ehhez képest inkább akkor egyfajta integráció lett volna értelmes. Ez ugyanaz a logika, amit most mondok, mint amikor azt mondták például a, a kelet-európaiaknak, hogy ne úgy törekve megoldani a nemzetiségi problémáitokat, hogy a határt el toljátok, és akkor magyarok hagyjatok abba ezt a tervét vissza, meg egyéb ilyesmit. Majd amikor az Európai Unión belül ezek a határok amúgy is hát, eltűnnek, vagy, vagy virtuálisá válnak, na akkor majd ez a kérdés magától megoldódik. És ebben van valami igazság. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Még annyit árulj el, hogy milyen idő van, és hogy hogy vagy. Az idő az eléggé borús, de azért a főmérséget az megfelelő 15-16 fok, Kedv? és kedvem, kiváló. Helyes. Egészség? Hát az az mindig is kiváló. Napi program, ami, ami, ami, tehát amire vársz, ami ma a, a, a, a, azt mondod, hogy négy óra legyen, mert akkor lesz valami. van egy ilyen Nehát, program már. Hát igen, fél négy, fél négy van, fél, fél négy, külön megyek útni. Igen, igen. Jövő héten folytatjuk, köszönöm. Igen, viszont az ember! Nem is Gábor, hallották, amennyiben fel akarnak hívni, van rá nagyjából 200 másodperc, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Um, mit eredmény ez, hogyha az ember el akar küldeni egy e-mailt, egyszer csak elkezd emberekkel beszélgetni, és az összes papírját kívül hagyja? Kiszorítja többé-kevésbé az, hogy e-mailt akar küldeni, van, hogy többé van, hogy kevésbé, de azért alapvetően mégiscsak odafigyel a másikra. Szerintem egy ennek megfelelő beszélgetés született mind Navrasi Tiborral, mind Falus Andrással. A nemes idejére már ezeken túl voltam. A magam mondján kicsit el is fáradtam. De ennyit erről. 061 9 111 168. ha cseverésni szeretnének, vagy van valami olyan mondandójuk, ami nem férőnek be. Ha tovább fogják mondani, akkor lesz rá idő. De ahhoz élénknek kell lenni és telefonálni kell a gondolkodom, hogy nekem van, nem mondandom. 9000 valahányan vannak kórházban, 1100 valahányan vannak intenzív osztályon. Csak azt a jelentést nem olvastam fel teljesen, amikor a falussal beszélgettem. Ha netán csúnyán beszéltem volna, vagy illetlenül, akkor elnézést. 061 -911 -168. Fél házók többé Jó maradt. Jöreget, Jöreget? Jöreget csánok. Jöreget csánkialul tökéletes volt a mai nap is. A falusándész meg egy szövőhál volt óriási. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nulla hat egy Jó reggelt. Köszönöm a mai napot önnek. És Valós András kimondta azt, amit nagyon láttam hajnalban már, hogy bölhívja meg, amit Kajzár Miklósról mondott. Tökéletesen egyet értek vele. Tökéletesen egyet Össze értek vele. Lesz, egy 911, 168. figyelek abban. mire. Ennél egy lendületes F számra számítottam, de hát ezeket nem lett megduk ember fejhallgatóval, vagy lehet, hogy meg lehet őket dugni, de szentivány elárulja, hogy mit kell tenni annak érdeké, hogy belehallgassak, az aztán egy külön technikai tudást igényel, de azt már nem fogom el saját hiten, ezt előre mondom. 061 911 Először Másodszor. Senki többet? Pénztártó való távozás után nem fogadok el reklamációt.